Üdvözlöm mindenkit a Nightlight következő adásában. Ebben a sorozatban ismét a végső időkről fogunk beszélni, vendégem pedig Joseph Candle ez alkalommal is. És a Skype-on keresztül beszélgetünk. Örülök, hogy ismét itt vagy. Köszönöm a meghívást. Igazi megtiszteltetés. A mai napon arról fogunk beszélgetni, hogy Jézus második eljövetele az Antikrisztus hét éves uralmának, vajon melyik szakaszában következik be. Megnézzük a bibliai verseket ezzel kapcsolatban. Egy dologban biztosak lehetünk, Jézus vissza fog jönni, visszajön, értünk. A kérdés természetesen most az, hogy mikor. Jó, akik a nagy előtti elragadhatásban, vagy a hét év előtti elragadtatásban hisznek, és abban, hogy Jézus titokban jön vissza. Mire alapozzák ezt? Nyilván van valamilyen uh, verse Bibliában, ami, amire ők ezt alapozzák, ami meggyőzte őket erről. Igen. A jelenlések egy, 2 az egyik ilyen rész, amit szeretnek uh, idézni ami azt mondja, hogy ezek után láttam, hogy íme megnyílt egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amit olyanak hallottam, mint egy trombitáit beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. És a második versben azt mondja, hogy azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Igen, én is nagyon jól ismerem a jelenések könyvét. Az egészet megtanultam kívülről, de valahogy én nem látom, hogy ez az ige hogyan utalhatna bármi másra, mint az, hogy maga János a Mennyországban járt, és bepillantást kapott abba, hogy ez milyen is. Itt nem beszél senki másról, csak Johnról, azaz, hogy Jánosról, ne, nem az egész egyházról. Akkor ezt hogyan kapcsolják össze az elragadatással? <gül> Egyszerűen ezt gondolják. Ők azt mondják, hogy itt ez a, az egyházról szól ez a, az ige, és titokban ők elragadtatnak, de egyetértek veled. Itt János ragadtatott el a lélekben, hogy Isten megmutassa neki, hogy mi történik majd a jövőben. És innen van nekünk a jelenések könyve. Innen tudjuk... Tudunk a, a hat trombitáról, a szentek elpecsételéséről, a nyomorúság különböző eseményeiről, a Jézus második eljövetelének a bejelentéséről, a két tanúbizonyságról, akik 1260 napig tesznek majd bizonyságot arról, hogy hogyan menekülnek majd el a keresztények, az Antikrisztusról, a Fenevad bélyegéről és a Fenevad képéről, 11. fejezetben a elragadtatásról a 17 és 18-ban, ami szintén a nagy nyomorúságról beszél. De tulajdonképpen, mivel hogy ők azt gondolják, hogyha az elragadtatás az a negyedik fejezetben megtörténik, akkor a többi esemény során már ők nem lesznek itt ezeknél az eseményeknél, amiket most felsoroltam. Tehát ez egy fontos, igen, amit idézni szoktak. És hát szerintem ez egy tévedés. Ez egy hamis tan, és szerintem elég veszélyes. Nem szeretem ezt mondani a testvéreimnek, de ennek a doktrinának az eredményeként nagyon sok keresztény nem készül fel ezekre a nehéz eseményekre, nem tanulmányozzák a Bibliát, mert azt gondolják, hogy nem lesznek itt tehát ez fölösleges. Én úgy gondolom, hogy az ellenség, az a sátán ezzel próbálja elaltatni az embereket, és azt mondani, hogy nem kell ezzel foglalkozni. De nagyon nehéz megérteni, hogy néhány nagyon okos ember és biblia kutató, olyan emberek, akiket én tisztelek, és más magyarázataik nagyon jók, és szívesen olvasom őket, hogyan tudják ezt kérdés nélkül elfogadni, ezt a doktrinát? annak ellenére, hogy a legtöbb ige ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Biztos, hogy kell legyen valami más, amire alapozzák ezt a véleményt. Van még néhány, persze. A, a másik nagyon népszerű, ez az első tesztalinkabeliek 5.2-től 5-ig ami azt mondja, hogy mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az úr napja úgy jön el, mint éjel a tolvaj. Tehát ugye itt kihangsúlyozzák, hogy Jézus úgy jön, mint éjel a tolvaj. A harmadik vers azt mondják, hogy amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor törjeljük hitelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Tehát azt mondják, hogy látod, eljön, mint egy tolvaj, tolvaj éjszaka. Nem fogjuk tudni. De hogyha tovább olvasuk, és sokan megállnak a hármas versnél, de nagyon fontos tovább olvasni, mert azt mondja, hogy ti azonban testvéreim nem vagytok sötétségben, hogy ez a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az és sem a sötétségé. Tehát nagyon fontos végigolvasni ezt a részt, mert azok, akik ismerik a Bibliát, azok számára ez egyáltalán nem meglepetésként fog érkezni, akik ismerik az igéket a jelenések könyvéből, Dániel könyvéből, vagy mint te például, akik kívülről tudod ezeket, akik, Ismerik, hogy mi miután következik, azok készülnek, és olyanok, mint a, az őrök a, a falon, akik nem csak a többi keresztény figyelmeztetik, hanem az egész világot, hogy a végső idők utolsó szakaszához érkeztünk. Beszéljünk egy kicsit arra, hogy honnan ered az elmélet, hogy Jézus a nagy nyomorúság előtt térhet vissza. Mikor ütötte fel a fejét első alkalommal a keresztény teológiában? A, az én saját kutatásaimból azt találtam, hogy eredetileg a legtöbb keresztény a nagy utáni elragadtatásban hit és fel sem bennük, hogy ez másképp is lehet. Egy Scott Margaret MacDonald nevű hölgy egy álomban azt látta, hogy az egyház elragadtatik a nagy előtt, ez 1830-ban volt. És ez alapján úgy gondolta, hogy ez akkor fog megtörténni. Egy John Nelson Darby nevű pünkösdista férfi, aki a Plymouth Brethren mozgalomnak volt a tagja, találkozott Margaret MacDonald-dal, és elfogadta ezt, amit ő tanított vagy látott, és ő is ezt kezdte hiedetni onnantól kezdve. Később utána az ő prédikálása alapján adaptálták ezt az elméletet a Schofield bibliai jegyzeteibe, és így nagyon sok, sok millió keresztény olvasta később. De korábban ez egyáltalán nem, nem volt egy, egy elfogadott elmélet hogyha megnézzük az egyház történelmét, akkor ez igazából egy nagyon új doktrina. Igen, mert ez volt az egyetlen verzió, hogy Jézus a nagyomorúság után jön vissza, és azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus is ebben hitt, vagy ezt, ezt prédikálta, ugye Máté 24-29-ben, mert a malapot nyomorúságai után jön vissza. Ezt ő maga mondta. Pál szintén nagyon egyértelművé tette, a második tesztalénk a kettőben azt mondja, ami pedig a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti. Tehát, ugye Jézus második eljöveteléről és az elragadatásról beszél. Arra kérünk titeket, testvéreim, senki semmiféle módon nevezessen félre titeket, mert az úrnapját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró a kárhozat fia. Ez majd ellenet támad, és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy Szennek mondanak. Úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Tehát itt most az Antikrésztusról van szó. Igen. Pál azt próbálta mondani az akkori keresztényeknek, és természetesen nekünk, hogy Visszajövetele előtt, Jézus visszajövetele előtt, lesz egy elszakadás a hittől. A, nézzük meg az evolúció doktrináját, de nagyon sokan elveszítik a hitüket, akik rájönnek, hogy Jézus nem jön vissza a nagy előtt, hogy hazudtak nekik a pásztoraik, és hogy végig itt lesznek a nagy alatt, és itt ebből a versből kiderül, hogy az antikrisztusnak kell megjelenni először. Tehát addig semmiképpen nem történhet meg. Az elragadtatás végig itt leszünk a hét év alatt, és a nagy alatt is természetesen. A következő elmélet, amit fontos lenne megnézni, ugye az, ami azt állítja, hogy Jézus a hét év közepén jön vissza. Igen. Szerintem ez egy kicsit még megtévesztőbb, és talán veszélyesebb is, mint az első, amelyik azt mondja, hogy a hét év elején jön vissza Jézus, mert egyesek például azt mondják, hogy Jézus a nagy után jön vissza, ami a hét év felén ér véget. De ez látszólag az, ugyanazt mondja, amit mi, ők azt mondják, hogy az Antikriszus aláírja a szerződést, és akkor ugye elindul az utolsó 7 év. De ők azt mondják, hogy az első három és fél év a nagy nyomorúság. Tehát azt gondolják, hogy amint aláírja a szövetséget, vagy megerősíti a szövetséget az antikrisztus, akkor elkezdődik a nagy nyomorúság. De tudjuk, hogy a nagy nyomorúság az a hét év közepén kezdődik amikor megszegi a szövetséget az Antikrisztus. Tehát ez szerint, az elmélet szerint, vagy legalábbis némelyek szerint az első három és fél év a nagynyomorúság, a második pedig az Isten haragja, és ezért úgy gondolják, hogy Jézus ennek a felénél jön vissza. Tehát, és ők is úgy gondolják, hogy a nagynyomorúság utáni elragadtatásba hisznek, csak sajnos az időzítést csak összekeverik. És azt gondolják, hogy a jelenések 8-9-ben a nagy nyomorúság trombitái, amik az utolsó három és fél év alatt szólalnak meg, azt gondolják, hogy ez már az Isten haragjának a része mivel ők úgy gondolják, hogy ez három és fél évig fog tartani. Tehát igazából eléggé összekeverték a dolgokat, de azt mondják, hogy ők is a nagy utáni elragadásba hisznek. Én úgy gondolom, hogy ők őszinték, tehát nem, nem összezavarni akarják az embereket, csak úgy gondolom, hogy tévednek. Akkor ők hogy magyarázzák a jelenések 15 és 16-ot, ami a, az Isten haragjának kelljeiről szólnak? Hogyha a trombiták a jelenések 7 és 8-ban az Isten haragja szerintük, akkor hogy magyarázzák ezt meg? Hát igen, egy kicsit ez zavaros náluk, mert ugye tudjuk, hogy az utolsó három és fél év alatt, a nagy nyomorúság alatt történik, amit az Jelenések 8 és 9-ben olvashatunk a hat trombitáról, amik a Nagy Jóvorság alatt szólalnak meg, ami alatt itt lesznek a keresztények. Ezek a, a trombiták, ezt fontos tudni, hogy azok ellen, az emberek ellen hangzanak, akik elfogadták az Antikrisztust és a fenevad bélyegét, és imádták az Antikrisztust. Tehát ezek a csapások, ezek őket célozzák, és a keresztényeket nem. Kifejezetten van egy rész, ami arról beszél, hogy a keresztények védelmet élveznek ezzel szemben. Tudjuk, hogy az Antikriszus harcolni fog a szentek ellen, és legyőzi őket. Tehát nagyon sok üldöztetést fognak szenvedni a keresztények, de maguk az Istentől érkező csapások azok az Antikriszus követőit fogják érni. És Jézus a nagynyomorúság után visszatér, és csak ezután jön az Isten haragja, amiről beszéltünk egy másik podcastben, ami összesen 75 nap, tehát egy sokkal rövidebb időszak. Ez az Isten haragja, ami az elragadtatás után jön, az, amiről a jelenések 16-ban olvashatunk. Tehát a nagynyomorúság és az Isten haragja az két külön esemény. Az Isten haragja során már nem lesznek itt a keresztények, az elragadott keresztények, csak azok, akik imádták az Antikrisztust, és követték őt. Illetve azok az emberek is itt lesznek, akik nem imádták, de nem fogadták el Jézust. Tehát az Isten haragja ezután történik Jézus eljövetelét követően akkor öntik ki Isten haragjának hét kell hét. Akkor már valóban nem leszünk itt. Azt történik, hogy sokszor azok, akik a nagy nyomorúság előtti elragadtatásban hisznek, az első teszlenik a 5.9-et idézik, ami azt mondja, hogy mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi úrunk Jézus Krisztus által. És ez valóban így van. Nem haragra rendelt minket az Isten, mint ahogyan azt a jelenések 16-ban olvashatjuk Isten haragjáról, de az első három és fél év során, amikor a trombiták, amikről a jelenések 8-9-ben olvashatunk, megszólalnak, akkor még itt leszünk. A jelenések 16-ban olvasható események során viszont már nem. És ezt tévesen használják, mivel ez két külön esemény, és az Isten haragja már a nagy után következik. Egy másik rész, amit idézni szoktak, az a jelenések 12, amikor a, a zöldök levettetik a mennyből az angyalok egy harmadával együtt, és a 12. versben ugye azt olvashatjuk, hogy leszállott a zöldök ti hozzátok nagy haraggal teljes. És akkor erre mondják, hogy lássátok, nagy haraggal itt van. A sátán, tehát ez az Isten haragja, de egyáltalán nem erről van szó itt. Csak arról van szó, hogy dühös. Az ördög, ez nem Isten haragja, hanem az ördög haragja, ami egészen más, ez csupán egy jelző. Tudod, amikor erről a, a kérdésről ö, beszélgetek, én sokszor mondom azt, hogy nagyon-nagyon örülnék, hogyha tévednék e ezen a területen, hogyha igaza van azoknak, akik a nagy nyomorúság előtti elragadtatásban hisznek, akkor ez egy nagyon kellemes meglepetés lenne, de szerintem sokkal jobb felkészülni arra, hogy valószínűleg itt leszünk az utolsó hét, vagy három és fél év alatt, mint fordítva, nem lennék az ő cipőjükben, akik úgy gondolják, hogy nem lesznek itt, és mégis itt kell maradniük ebben az időben, hogyha ez így van, akkor nagyon sok keresztény szomorúan csalódni fog. Igen, nagyon sok embert fog meglepetésként érni, és ez egy szomorú meglepetés lesz, mert éveken keresztül úgy gondolták, hogy, hogy titokban elragadtatnak, és Sokan úgy, úgy gondolják, hogy a hét év elején ragadtatnak el. Tehát ez már nem is nagy nyomorúság előtti, hanem szövetség előtti elragadtatás. Tehát sokan ebben hisznek, hogy akkor ragadtatnak el titokban. Igen, ez egy nagyon, nagyon megtévesztő dolog, és nagyon sajnálom, hogy ez így van. Mert sokan igazából csak elfogadják azt, amit a... a lelki pásztor mond, hallanak egy-két verset itt ott, de nem igazán mennek utána, és nem tanulmányozzák a Bibliát. Legalábbis sokan így vannak. Steve Quill például, akinek szintén van egy keresztény rádió műsora, és ő is a nagy utáni elragadtatásban hisz, de ez nem mindig volt így. Ő is korábban azt gondolta, hogy a nagy előtt ragadtatunk el, mert ezt hallotta. De utána, amikor elkezdte tanulmányozni a Bibliát, megnézte mind a két ö, ö, magyarázatot, és nyitott szívvel tette ezt, tehát az igazságot kereste, akkor nagyon egyértelműen arra a meggyőződésre jutott, hogy ez egy ö, hamis ö, állítás, hogy a nagy előtt ragadtatnának el a keresztények, és most már ő is a nagy utáni elragadtatásban hisz. És számos ilyen, ilyen történetet hallottam mostanában, olyan keresztényekről, akik megváltoztatták az álláspontjukat. És igazából azért változott meg a véleményük, mert megnézték az ígét, megnézték, hogy mit mond a, a Biblia, ezek megmásíthatatlan dolgok. Jó, te mit azoknak, akik uh, ismerik a Bibliát, uh, hisznek Jézusban, de úgy gondolják, hogy Jézus a nagy nyomorúság előtt ér vissza. Szerintem az egyik legfontosabb uh, dolog érteni a különböző eseményeket, amik egymást követik ebben az időszakban. Ugye az első a hét év elején az Krisztus megerősíti a szövetséget, lehetővé teszi a templom újjáépítését és az élő áldozat bemutatását utána megszegély a szövetséget a hét év felénél, akkor kezdődik a nagy nyomorúság. Ebben az időben szólalnak meg Isten trombitái, a nagy nyomorúság trombitái az elsőnél, ugye a, a föld és a növények egyharmada megég, utána egy tűzelégő hegy a tengerbe vettetik, ez lehet, hogy valami vulkánkitörés lesz a a egyharmada véré válik, a tengeri élőlények egyharmada elpusztul, és a hajóknak az egyharmada is elsüllyed. Utána jön a, az öröm, aminek kapcsán egyharmada a vizeknek megmérgezővé mér, válik. Aztán a negyediknél a nap egyharmada, a hold egyharmada és a csillagok harmad része elhomályosodik. és nem fénylik az éjszaka és a nap egyharmada során utána jönnek különböző csapások, amik kínozzák az embereket, azokat az embereket, akik elfogadták a fenevad bélyegét. A hatodiknál az emberek egyharmada meghal háborúban. Ez csak egy nagyon gyors áttekintése ennek a hat trombitának, ami ez alatt a három és fél év alatt történik. De. A jelenések 10. hétben, egy nagyon fontos ponthoz érkezünk, azokban a napokban megszólal a hetedik angyal trombitája, és akkor beteljesedik Isten titka, ahogy hírul adta a szolgáinak, a profétáknak. Tehát hét trombita van. Az első hatot most nagyon gyorsan összefoglaltuk, ezek különböző csapások. De most a hetedik trombita, ami az utolsó, itt egy bejelentést történik, ami nem más, mint Jézus. Megjelenésének a bejelentése is. Mi ez a titok? Ez egy jó kérdés. Mi a titok, amiről beszél ez a vers? Ez nem titok már számunkra, mert hogyha az első Korintusbeliak 15. fejezetéhez lapozunk, az 51-es és 52. versből nagyon egyértelműen kiderül, hogy mi ez. Mert így titkot mondok néktek. Mindjárt nem alszunk el, de mindjárt elváltozunk egy pillanat alatt. Egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Tehát ez a titok az az, hogy akik életben lesznek, akkor azok új testet, mennyei testet kapnak. És nagyon fontos észrevenni, hogy itt megint csak az utolsó harsona szóról van szó tehát az első hatnak meg kell történnie ahhoz, hogy a hetedik az utolsó megszólalhasson. És utána az első teszmanik a 4.16.17-ben azt olvashatjuk, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászálni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhúnytak. Aztán mi, akik élünk, és megmaradunk, Velük együtt elragadtatunk fel hőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Tehát egyáltalán nem hangzik titkosnak. Pontosan. És nagyon fontos arra is emlékezni, hogy először a halottak támadnak fel. Tehát amikor Jézus visszajön, akkor először a feltámadás következik, és csak utána, akik megmaradtak és itt lesznek akkor, mikor? A nagynyomorúság után. Tehát itt vannak megváltott keresztények, akik itt vannak a földön, és másik visszajövetelekor a nagynyomorúság után, akik életben vannak, azok elváltoznak és elragadtatnak, hogy találkoznak az úra. Tehát egyértelműen itt lesznek a keresztények a nagynyomorúság alatt. Tehát én úgy gondolom, hogy még sok millió ember lesz itt a Földön, amikor Jézus visszajön, amikor megtörténik először, először a feltámadás, és utána az elragadtatás. Az egyik legegyértelműbb és legfontosabb igerész, ami mutatja, hogy Jézus a nagynyomorúság után tér vissza, az a Máté 24-ben olvasható, a 29-től 31-ig tartó versek.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 Tudod, Joe, egy nagyon kedves barátom, Paul Baker itt volt az egyik műsor alkalmával, és amikor erről a kérdésről beszéltünk, ő a nagynyomorúság előtti elragadtatásban hisz, és idéztem neki ezt a verset a Máté 24-ből, és ügyeit azt olvashatjuk, hogy összegyűjti azért választotta itt. Ő ezt úgy magyarázza, hogy a választottak, akik itt maradnak, akik tanúságot fognak tenni a nagynyomorúság alatt, azok zsidók, az a 144 ezer, akiről a jelenések könyvében olvashatunk, akik valahol, valamilyen módon megtérnek Jézushoz, és hatalmas tanúságtevők lesznek Jézusért. Te hogyan tudsz válaszolni erre? Két nagyon fontos dolog, amiről itt beszélnünk kell. Az egyik az azt feltételezi, hogy lesz egy titkos elragadtatás, és aztán a alatt pedig akik itt maradnak, ez, akik elvileg zsidók, azok meg egy külön elragadtatásba részesülnek, de nagyon fontos megjelteni, hogy egyetlen egy elragadtatás lesz. Ez pedig egyértelműen megtudhatjuk a Jelenések 20-ból, ahol a 4. verstől kezdve azt olvashatjuk, hogy láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonság és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer A többi halottak pedig nem elevenedének, míg nem betelik az ezeresztendő, Ez az első feltámadás boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. Tehát egyértelműen láthatjuk, hogy egy feltámadás van, így ez az elmélet ö, nem lehet igaz, mert egy feltámadás lesz a zsidókat, illetően tudom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a zsidóknak, vagy esetleg a zsigo, zsidó keresztényeknek különleges helye, vagy szerepe lesz a nagy nyomorúság alatt. És valóban van nagyon sok jó zsidó keresztény a világon. Jézus is zsidó volt, a tanítványai zsidók voltak. Ugye az első keresztények is, de már nem vagyunk a fizikai zsidóság korában, nem a régi törvény szerint élünk. Pár nagyon sokat kellett, hogy beszéljen erről. Nagyon sok levelet írt, ahol próbálta megértetni az akkori tanítványokkal, hogy már nincs különbség a zsidók és az úgynevezett pogányok között. A Róma Belie 2-ben, például azt mondja 28-tól 29-ig, mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése, az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. A Galácia 3.28-29-ben pedig azt úgy fogalmaz, hogy nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem, nő, mert ti mindjárt egyek vagytok a Krisztus Jézusban. 29 pedig, ha pedig Krisztusai vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Tehát a keresztények, pont annyira zsidók idézőjelben az Ábrahám örökösei, mint akik testileg azok, tehát nincs különbség Nincs már fizikai nép, hanem lelkileg kell ezekre a dolgokra nézni, és, és ez a 144.000 az egyáltalán nem a megtélt zsidó keresztényekre vonatkozik. Hogyha a zsidók megtéltek volna, akkor őket ugyanúgy elragadta volna Jézus, tehát attól, hogy zsidó, attól ők nem mások. Hogyha ez a 144.000 zsidó lenne, akkor a teljes hitetlenségből, mármint a Jézusban való hitetlenségből meg kéne térjenek, és a, az Antikrisztus legnagyobb ellenségeivé válni egyik pillanatról a másikra, és bizonyságot tenni Jézusról, mint ahogy olvashatjuk a jelenések 12-ben, nem nagyon hihető. Nem. Ez a történet nagyon nem hihető, és a Biblia azt mondja a második 2.15-ben, hogy igyekezzél, hogy Isten előtt megáll mint olyan munkás, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét és azokat a dolgokat, amiket tőlem hallottál, add át olyan embereknek, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát Honnan kaphatták ők a, a kiképzésüket? Honnan ismerték meg uh, a végső idők eseményeit? Hogyan értették meg Dániel könyvét, vagy a jelenések könyvét? És uh, én tudom magamról, hogy uh, nagyon régóta foglalkozom a bibliai proféciákkal, és sok időbe telik, amíg az ember megélti. De uh, valahogy uh, uh, valakinek ezt át kell adni, hogyha nincs senki, például valaki... Uh, megtér például az adnyomorúság alatt, és lesz ilyen, akkor nem fog automatikusan mindent azonnal megérteni. Ezért van, mondja Dániel, hogy akik ismerik Istenüket, azok erősek lesznek, és nagy tetteket visznek véghez, és az Istenüket ismerő nép, sokat oktat, másokat fognak oktatni. Tehát valaki kell, hogy oktassa azokat, akik megtérnek valahonnan, meg kell tanulniuk ezeket a dolgokat. Én már évek óta foglalkozom ezzel, ez nem egyik napról a másikra történt. Tényleg az ember évekig tanulmányozza ezeket a dolgokat, hogy, hogy megértsen mindent alaposan, és nagyon sok idő kell ahhoz, hogy például ezt át tudjam adni, még hogyha én meg is éltem egy idő után, ahhoz, hogy ezt másoknak is meg tudjam tanítani, vagy el tudjam magyarázni, ahhoz nagyon sok idő kell. És ahhoz, hogy megértsük például a jelenések könyvét, ezt a tanulást folytatnom is kell. Tehát, még mindig egy csomó mindent nem éltünk az a 144 ezer nem tud csak úgy hip-hop előteremni a semmiből. Ugye, ez egy elég titokzatos dolog, hogy ki ez a 144 ezer, de egy dolog az az, hogy nem csak ők lesznek a nagy nyomorúságban, akik követik Jézust, mert miután a jelenések könyve felsorolja a Izraelnek a 12 törzsét, Utána láttam egy akkora sokaságot, hogy senki meg nem számolhatta minden nemzetségből, és népből, és nyelvből. Ott állt a trónja előtt, és a bárány előtt. És János meg is kérdezi, hogy kik ezek az emberek, és az egyik ember ott azt mondta, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták ruháikat a bárány vérében, és fehéré tették a bárány vérében, ezért vannak ők Isten tor trónja előtt. Tehát a 144 ezer mellett olyan sok ember lesz itt, keresztény a alatt, hogy megszámolni sem lehet őket minden nemzetségből, és nyelvből, és népből. Tehát semmiképpen sem lehetnek ezek, csak egyfajta embercsoport. Igen, nyilván lesz köztük zsidó, is, de egyértelmű, hogy mindenféle nyelvből és népből teljesen mindegy, hogy honnan származnak ez a lényeg. Ezt nagyon sokszor láthatjuk a Bibliában, mindegy, hogy valaki spanyol, Görög, zsidó, amerikai, vagy kínai nemzetiség nem számít többé. Ez egy lelki dolog. Ez egy lelki ébredés. Jézus elfogadása-befogadása az egy lelki dolog. A lényeg az az, hogy a megváltást elfogadjuk. Tehát igazából a nemzetiségnek semmi köze nincs ehhez. Ezért próbálta Pál ezt ennyiszer elmondani, hogy nem számít az, hogy valaki zsidó vagy görög, férfi vagy nő. Tudod, hogy amikor arról olvasok, hogy a két bizonyság a végső időkben milyen csodákat fog véghez vinni az Antikrisztus ellen, és hogy milyen csodálatos módon fogja Isten megvédeni az övéit, és ők is milyen nagy csodákat tesznek majd. Az utolsó három és fél évben, ugye, Dániel is mondja, hogy sokakat oktatnak, majd a nép értelmesei, és, és Isten emberei erősek lesznek, és nagy tetteket hajtanak végre. Miért vinné el Isten az ő gyermekeit? Pont abban az időben, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, és nagyon sok embert kellene, hogy tanítsanak arról, hogy mi történik, és adná át ezt a munkát Isten olyan embereknek, akiknek semmilyen yeah, sure, yeah, háttere nincs yeah, ezen a téren. Ez kicsit furcsa lenne. Igen, ez, ez egy nagyon nehéz idő lesz, és lehet, hogy sok embernek nehéz ezzel szembenézni, de Jézus is azt mondta például János 15-ben, hogy gyűlöltiteket a világ, tudjátok, hogy engem előbb gyűlöltin nálatoknál. Mert ha evilágból volnátok a világ, szeretné azt, ami az ő védemével, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt a világ. Emlékezzetek meg a beszédekről, amiket én mondtam néktek, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tietekét is megtartják majd. Így igaz, Simon, az egyháznak nagyon sokszor volt része üldöztetésben, mózástól kezdve, amikor kihozta Izrael népét Egyiptomból, a korai keresztényeken keresztül, Jézus tanítványain azok is nagyon nehéz és izgalmas idők voltak, minden, minden irányból üldöz, üldözték őket, nem csak a farizeusok, az akkori egyház, nem a rómaiak is, de Isten több ezer ember támasztott fel, és több, mármint hogy tanítvány támasztott fel a hitetlenek közül, és... Hihetetlen csodák történtek, akkor is. Isten gyermekei right. minden korban üldöztetést szenvedtek. Természetesen ezt senki sem szeretné, de amikor ilyen ö, időszakon megy keresztül az egyház, akkor a csodák is meg sokasodnak, hogyha. Ö, jól megnézzük, akkor ö, akár csak a statisztikákat, akkor jelenleg a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Amerikában például az evangéliumi keresztények, akiknek mondjuk ö, E, erősebb hitük van e, Istenben, Jézusban, azokat e, e, szélsőségeseknek bélyegzik meg. Manapság és a terroristákkal veszik egy kalap alá. Tudjuk persze, hogy ez hová vezet. Egyre több helyen e, bukkan fel az ilyen keresztényüldözés. A közel-keleten például uh, a keresztény templomokat teljesen le akarják uh, rombolni, és gyülekezeteket Egyiptomban uh, uh, szintén üldözik a keresztényeket, felgyújtják a templomokat. Líbiában ugyanezt történik, ott is uh, a politikai változások nyomán uh, hihetetlen keresztény üldözés uh, indult el. Itt most nem azt akarom mondani, hogy ezek az országok jók vagy rosszak, mert itt is különböző. Uh, Különböző uh, kormányok voltak, de például Irakban, uh, Saddam alatt uh, lehet, lehetett uh, uh, valaki keresztény. Most ugyanakkor menekülniük kell a keresztényeknek, mert üldözik őket Irakban. És ez egyre több helyen van így. Tudjuk, hogy ez az antikrisztus terve, hogy uh, minél uh, nagyobb üldöztetést támaszon a keresztények ellen, mert ugye ők a legnagyobb ellenségei, és ez sajnos történik már most. San Antonio-ban például ugye több cikket is feltettünk az oldalra arról a lányról, akinek a középiskolában fel kellett állni a meggyőzőséget, ahol bevezettek egy ilyen RFID diákigazolványt, aminélkül nem lehetett igazából semmit csinálni az iskolába. Ez egy olyan, olyan chip már ami nyomon követ, tehát nem csak azonosításra szolgál. És ez a lány megtagadta, hogy használja, vagy viselje ezt a Csippel ellátott uh, igazolványt, és azt mondta, hogy ez már uh, ellene van az ő meggyőző, vallásos meggyőződésének, és persze tudjuk, hogy ez nem a fenevad bélyege, de annak az egyik előfutára, és ő úgy gondolta, hogy itt szeretné meghúzni a hatát, és nem fogja viselni ezt idézte a Bibliát, ugye a jelenések 13-at, ahol erről olvashatunk, és nem volt hajlandó ezt viselni, és így kirúgták az iskolából végül. Bíróság vitte, és sajnos elveszítette a Pert, tehát nem folytatotta ott a tanulmányait, de a lényeg az az, hogy én például voltam többször San Antonióban, ez egy nagyon-nagyon keresztény, terület, és nagyon sok, tényleg nagyon sok keresztény van, és egyetlen egy csoport vagy keresztény nem állt föl emellett a lány mellett, nem állt ki mellette. Miért van ez, hogy itt van egy uh, teenager, aki, uh, aki azt mondta, hogy ő nem hajlandó ezt viselni, és senki nem állt ki mellett, és uh, én úgy gondolom, hogy ennek ez nagy rész azért van, mert hogy ők a nagyomorúság előtti elragadtatásban hisznek, és egyszerűen nem akarnak egyáltalán foglalkozni se ilyesmivel. Minek foglalkozanak a fene volt bélyével, hogyha ők úgy gondolják, hogy nem lesznek itt, amikor ez kötelező lesz. Sajnos nagyon sok embert elaltatott ez az elmélet, ez a titkos elragadtatás, vagy a a szövetség előtti, vagy nagyjumúrság előtti elragadtatás. Sajnos, hogy nagyon sokan tényleg aludni fognak akkor is, amikor az Antikrisztus hatalomra lép, mert nagyon sok ember, mivel azt gondolja, hogy ők már nem lesznek itt, akkor úgy gondolják, hogy az antikrisztus hatalomra sem léphet, tehát nem fogják fel, fel, fel, felismerni. Volt, volt itt egy pásztor például Budapesten, és az egyik barátunk elment meg, nézni az előadását a, a végső időkről. És ez a pásztor, ez az amerikai pásztor azt mondta, hogy ha Isten nem tartja meg az ígéreteit, akkor én nekem jogom van hátat fordítani neki. És ez a következő ígéret, amit Isten eh, nekünk ígért, az a titkos elragadtatás. Tehát ez egy nagyon kemény dolog, hogy egy pásztor ilyet mondjon a nyájnak, hogy joga van az embereknek hátat fordítani Istennek, hogyha ő nem tartja meg az ígéreteit. Mi lesz a keresztényekkel, akik úgy gondolják, hogy nekik el kell ragadtatniuk, és mégis itt lesznek a nagynyomorúságra alatt. Mit fognak tenni? Hát igen, érdekes lesz, de reméljük, hogy azért a legtöbben inkább felébrednek, amikor látják, hogy mi történik, és látják, látni fogják, és felismerik a kézírást a falon. Mert tudjuk, hogy a nagynyomorúság ugye nem rögtön az antikrisztus hatalomra jutásával kezdődik, tehát reméljük, hogy azok, akik a szövetség előtti elragadtatásban hisznek, azok felébrednek. És akkor lesz még három és fél évük, hogy felkészüljenek. Mert Jézus a hét év végén jön csak vissza, és reméljük, hogy nem csak három és fél évet, hanem hét évet tólják majd arréba az időzítését. Nagyon sokat beszélhetnénk még erről a témáról, mert reméljük, hogy eleget beszéltünk róla, hogy legalább nagyon sokan elkezdjék kutatni az igét, és átgondolják azt, amit eddig gondoltak erről a témáról. Nézzétek meg az előző podcasteket, az időkjelei.hu-n, vagy az entimeinfo.com-on angol nyelven, és Megpróbálunk minél több hasonló anyagot föltenni, akik szintén a nagy utáni elragadtatásban hisznek, mint például Rick és sokan mások. Egyre több ilyen anyagot szeretnénk közétenni. Én is arra szeretnék búzítani mindenkit, hogy tanulmányozza a Bibliát, és uh, nézze át azokat az igéket, amiket itt uh, megbeszéltünk, amiket uh, idéztünk. És igen, nehéz idők jönnek, de én úgy látom az ige alapján, hogy itt leszünk, és most kell felkészülni, amíg még van idő, bár valószínűleg nincs sok időnk. És... Uh, nem szabad elkeseredni, mert Isten végig itt lesz velünk. Köszönöm Joe, hogy itt voltál. Folytatjuk. You were listening Endtime News with Joseph Candel, aka Endtime Joe. The meaning of the current events. Stay tuned for our weekly updates. Subscribe to our weekly updates and you will have the podcast delivered automatically to your mobile device.